Рентгенівські промені – це невидиме оком електромагнітне випромінювання, яке легко проникає крізь м'які матеріали, шкіру, м'язи, але тверді матеріали – кістка чи метал – для променів непрозорі. Якщо хтось пошкодив ногу, то швидше всього лікар відправить його на рентген. Рентгенограма допоможе визначити, в якому місці кістки зламані чи ушкоджені, Спеціальний апарат спрямовує вузький пучок рентгенівських променів на ту частину тіла, яка потребує обстеження. Для рентгенівських променів м'які тканини тіла, наприклад шкіра і м'язи, цілком прозорі. Рентгенограма Зазирнути всередину тіла пацієнта можна і без операції. Для цього роблять знімок рентгенівським апаратом. Пройшовши через тіло, рентгенівське проміння потрапляє на фотоплівку, фіксуючи зображення. Кістки і зуби набагато щільніші за інші тканини і пропускають рентгенівське проміння набагато гірше. Тому на плівці вони передані світлими ділянками. Досвідчений лікар, поглянувши на такий знімок, одразу визначить, чи пошкоджені кістки. М'які тканини Інколи лікарі використовують рентген для дослідження м'яких тканин, наприклад, печінки чи сечового міхура. Для цього пацієнтові дають випити розчин спеціальної речовини – сульфату барію, який робить ці тканини непрозорими для рентгенівських променів. Через кілька годин організм звільняється від цієї речовини природним шляхом. Широке застосування Рентгенівські промені знайшли застосування не тільки в медицині. За їх допомогою досліджують структуру матеріалів, просвічують деталі літаків, щоб виявити невидимі тріщини, які можуть призвести до катастрофи. Визначають вік творів мистецтва. Ілюстрації У рентгенівській лампі потік електронів з катода ударяється об вольфрамовий електрод, який посилає рентгенівські промені. Частина їх проходить крізь тканини пацієнта, створюючи зображення на плівці чи флуорестіюючому екрані. Німецький фізик Вільгельм Рентген, 1854-1923, який відкрив нове випромінювання – в 1901 році був удостоєний Нобелівської премії за досягнення в галузі фізики. Великі дози рентгенівського опромінювання завдають шкоди живим клітинам. Ось чому його використовують для лікування раку. Потужний пучок променів вбиває клітини пухлини.